Everybody תהריים טוב, טובים. אוי, כמה טוב להיות איתכם ביום ראשון זה. אה, יום ראשון ש... אישי, ש... <laughs> נאה. אנחנו כאן uh, במעדן ויניל, יש לנו שעתיים מרתקות לפנינו, ויש לנו אורח שהגיע כל הדרך, מהצפון הרחוק, מאמירים, והביא איתו תקליטים, גם את שלו, וגם את תקליטים מהאוסף הפרטי שלו. שלום, יאיר דלל. שלום, שלום. מה שלומך? מצוין להיות פה. התאוששת מהנסיעה הארוכה? התאוששתי מהנסיעה הארוכה ברגע שראיתי את האוסף הנדיר והמופלא של כל מיני מכשירי רדיו, טייפים, מנורות, שופרות. עוצר משה ירונסקי. כן. נהדר. אז אהרון, צהריים טובים לך. טובים גם לך, יש לנו גם, גם רובי מתארח לנו פה, יושב פה בצד. ותודה רבה לאמירה. ותודה לאמירה שנמצאת בבית, הוא מפיקה משם את התוכנית. כל התוכנית. וליאיר דלל יש אלבום חדש, לא סתם אלבום אל אביניל חדש. והוא די שונה מדברים שאנחנו הכרנו קודם. התחלנו עם... שיר שנקרא Old Love, mm -hmm. שרה שני, ביתו של uh, יאיר. שני, ביתי היקרה, כן. ואנחנו נמשיכים עם השיר הזה עד סופו, ואחר כך אנחנו נתחיל את התוכנית באופן רשמי. הנה. יאללה. יאיר, אני רואה שהתחלתי עם הקטע הכי טוב שאני אוהב. עכשיו, אתה מקליט אצלך בבית? לא, לא, מה פתאום. אין להם? באולפן. כן? אין לך אולפן בבית. לא. אני מבין שהאלבום הזה הוא הוקלט בעצם בסשן של 24 שעות. האולפן הזה, כן. האלבום הזה הוקלט בסשן של, אפשר לומר, 24 שעות, אולי קצת יותר. חי, בלי אוזניות. בלי מוניטורים, בלי העלאות, בלי דאבים, ככה. וכל שיר, one take. וואו. זאת אומרת, מה שיוצא, יוצא. כמו שמקליטים בלוז של פעם, mm -hmm. וזו הייתה חוויה... עשיתם חזרות לפני? זאת אומרת, באתם ל-one take הזה כשאתם יודעים מה אתם רוצים עשינו, בדיוק? עשינו חזרה אחת. זהו. יש שירים שלא ידענו שאנחנו הולכים לעשות אותם. הקלטנו mm -hmm. 12 שירים, מתוכם יצאו שישה על וייניל. אם הוא ימכר טוב, אולי נוציא את, את השישה האחרים. <laughs> <laughs> אבל הם כולם כמובן נמצאים ברשת. כן, ו... בספוטיפיי ו... יש שם 12 שרים. 12, כן. כן, זהו. ובחרנו uh, לווייניל את השירים שאולי אני הכי אוהב, מתוך הסשן הזה. ויש כאלה, האמת היא שלא ידענו שאנחנו הולכים להקליט אותם. כמו למשל, יש פה 99 בלוז, שאמרנו, טוב. בוא נעשה את 99 בלוז. אז, אז איך הוחלט <coughs> מה מקליטים? <coughs> זאת אומרת, מישהו זרק הצעה... מישהו זרק הצעה ו... טוב, בוא ננסה. אמרנו, בוא ננסה. אתה יודע, אתה מנסה. לא, טוב, לא טוב. כן, טוב, כן, טוב. למזלנו, בוא נגיד כך, זה היה טוב. כל השירים יצאו טוב. באתם עם רשימה... מסוימת של שירים שאתם כזה. בטוח רוצים לעשות אותם, כן, ואז ו... תוך כדי אמרתם, אם כבר עשינו את זה, <אח> למה לא נעשה את זה? נכון. אז בוא נגיד שאת Old Love, שעל שמו גם נקרא תקליט, My Old Love, זה לא סתם האהבה הישנה שלי, רצינו לעשות, ורצינו שגם שני תשאיר, ואנחנו מאוד אוהבים את אריק קלפטון. Mm -hmm. מאוד. גם אנחנו. <laughs> <laughs> כן, גם יש אנחנו. משהו בבן אדם הזה לא, מעבר למוזיקאי. מעבר. זה מספיק לראות את מה שהוא עשה במשך החיים שלו, והפרגון שהוא נותן לחברים שלו, והקונצרט שהוא עשה לכבוד ג'ורג' הריסון שלו, שמראה שיש פה מישהו שהוא מעבר למוזיקאי. Mm -hmm. ואלבום זה... שלם שהוא הקליט עם ביבי -בי קיק, ו-Riding with כן, the king. ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד. והאלבום שהוא הקדיש לרוברט ג'ונסון, זה לא נגמר. האיש הזה הוא באמת נשמה יתרה. ככה אני חושב, אני פגשתי אותו פעם אחת בחיים כשהייתי מאוד צעיר. איפה? בכלל התרבות. 79. עמדנו מאחורה. ו... 79, כן. עבדתי אז בראשות שבועות הטבע בן גדי. והוא הגיע לכלל התרבות, אז עם פטיות. זוכר את זה? ואנחנו היינו חבורה של אנשים צעירים. אני באתי עם, עם הג'יפ של רשות שמורות הטבע מעין גדי, ואמרנו, בואו נראה, בואו נעמוד מאחורי, בכניסת אומנים, ונראה. הכרתי קצת את אחד התרבות, בגלל שאני הגנתי מוזיקה קלאסית שם. והוא יוצא יחד איתה, ואנחנו מתקרבים אליו, והוא לחץ לנו את הידיים, ואז הוא שואל אותי, איפה אתם גרים? קורא אותנו גם כאלה... קצת מלוכלכים מהטבע. אמרנו לו, אנחנו גרים ליד ים המלח, ליד ים המוות, On the Dead Sea. הוא כל כך מסתכל עלינו. אנשים גרים שם? זה אוקיי, אנחנו גרים שם. זה היה המפגש עם אריק קלפטון. מאותו יום יש חלום, אולי זה יתגשם יום אחד. לנגן. לנגן איתו. תראה, אין אף שיר של אריק קלפטון שבו מופיע כינור. מעניין. אז אולי הגיע הזמן. נו, תציע לו. אולי הגיע הזמן. בדיוק תציע לו את זה, מה? אני רוצה לשלוח לו את הוורסיה הזאת. בהחלט. שני היא זמרת בפני עצמה, או שהיא רק לצורך ההקלטות האלה? אז תראה, אז שני עומדת להתחיל לימודים בשבוע הבא בפקולטה לביו-טכנולוגיה ותל חי. אבל מה? היא מוזיקאית, היא זמרת. ולפני שבוע סיימנו מאסטרינג של אלבום שלם מהשירים שלה. וואו. Wow. וואו. Wow. שאנחנו שוקלים את זה על ויניל, אני מאוד רוצה, אבל אמרו לי שיש תור של... תרשום, מוישה, מעדן ויניל בעוד... יש תור של שנה לחכות עד שזה... מה אתה אומר? אז בעוד שנה וחודש, בעזרת השם. אם נצליח. טוב, אבל אתה יכול לשלוח לנו למייל את ה-MP3. זה ברור, זה ברור שאנחנו נעשה... נעלה אותה לשידור, בוודאי. זה ברור, זה ברור שאנחנו נעשה. תוך שבוע, שבועיים תקבלו. אני חושב שהגיע הזמן לעוד שיר מתוך, כן? Uh, מתוך האלבום. כן, אתה, את זה לנו, שבא אחריו. אז זה שבא אחריו זה לובו בלוז, זה סיפור מאוד יפה, וזה שם הלהקה על ההקל, שם הכלב. Okay. היה לי פעם כלב שקראו לו לובו. ולובו לפני, זה זאב בכלל. לפני הרבה שנים, ובגלל שהוא עשה איזה שטות קטנה, נאלצתי לעזוב קיבוץ אחד ולעבור לקיבוץ אחר <laughs> בערבה, וזה הסיפור. <laughs> לא בבלוז, לא בבלוז. והחלטת האספה ירדתי לי בדרך עייף ומתוסכל את יודעת זוהי שטות של כלב מטולטל אם תשאלי מדוע אין לי סיבה נובן זה הכל בגלל הכלב והחלטת האספה באמת שלא ידעתי שכך זה ייגמר בכל זאת את יודעת גם כלב זה חבר אם חיפשת אותי לשווא עכשיו את מבינה לא יכולתי לנהוג אחרת לא הייתה לי שום ברירה אם תשאלי מדוע אין לי סיבה טובה זה הכל בגלל הכלב והחלטת האספה האמת שלא ידעתי שכך זה ייגמר בכל זאת את יודעת, גם כלב זה חבר אם חיפשת אותי לשם, עכשיו, עכשיו את מבינה לא יכולתי לנהוג אחרת, לא הייתה לי שום ברירה אם תשאלי מדוע אין לי סיבה טובה זה הכל בגלל הכלב והחלטת האספה זה הכל בגלל הכלב והחלטת האספה זה הכל בגלל הכלב והחלטת האספה איתמר, איתמר בק, נור לא פוכית, שי על גיטרות, מיקי הרי שביב, ראיתי ברשימת וטופיס. הקרדיט, זהו, הגענו למיקי שביב, תום מה, אנחנו מכירים מיקי שביב, הוא, הוא לא נגנן הוא נגיד, בסיסט בדיוק, הוא בסיסט, מה, בסיס מה, מה קרה, וגיטר, התחשק וגיטר, לו לתופף? גיטרית, גיטריסט מצוין, הסיפור <laughs> הוא שנתקענו בלי מתופף, היה, היה אמור <laughs> להופיע איתנו בלי מתופף, שבכלל לבוא, ו... ברגע האחרון הוא הודיע שהוא לא יכול לבוא, ואנחנו <coughs> צריכים לזכור שזה היה באמצע סגר. <coughs> אנחנו עשינו את כל זה בסגר. כן. מתחת לרדאר נסענו למקום שבו היינו, <coughs> בגליל עליון, <coughs> ונתקענו בלי מתופף. ואז אני מצלצל למיקי, ואני אומר לו, מיקי, תן לי בבקשה את מספר הטלפון של המתופף שמתופף איתך, כי מאוד אהבתי את זה. הוא אומר לי, מה הבעיה, אני אבוא. אמרתי לו, מיקי. הוא אומר לי, לא, אני אבוא, אני תופף. ואז הוא בא ותופף, ונוסף לזה שהוא תופף, הוא גם ניגן uh, בשני שירים גיטרה, שלא היו תופים. יפה. <laughs> וגם שר, אז uh, הרווחנו את מיקי <laughs> בכבוד גדול. אז uh, שני השירים הראשונים הם מתוך uh, uh, מעולב התקליט uh, הוויניל החדש. של יאיר דלל, עכשיו אנחנו נשמע מתוך תקרית קודם. למה לעשות את זה בבניל? מוישה. אני בסדר, אני רוצה לשמוע ממנו. אתה רוצה להרוס לנו את הפרסה? אני מסביר לך למה. קודם כל, אני אחד מאלה שמצטער שבכלל הם עברו מהעולם, ועכשיו אני שמח שהם חזרו לעולם. אני גם לא נפטרתי מהאוסף שלי, יש לי אוסף די מכובד של... עוד 2500, או-אה, או-אה. Uh, לא נפטרתי מהם, ואני שמרתי עליהם בקנאות, ועוד הוספתי mm -hmm. uh, uh, נסיעות בחו"ל, אתה יודע, כל הנסיעות בחו"ל שהייתי כן. עושה, לנגן פה ושם, אז uh, זה לא היה עובר בלי חנות תקליטים. חנות תקליטים. <laughs> לא היה עובר, ואתה יודע, מניו זילנד ועד לא תגיד איפה. דרום אמריקה, כן. דרום אפריקה, סליחה. לא היה עובר בלי להיכנס לאיזה חנות תקליטים, לראות מה, מה יש להם. מה יש, מה זה. אז אז עוד היה אפשר. אנשים הביאו אוספים שלהם מהבתים. היום זה כמובן יותר מסובך כבר uh, יד שנייה, אבל אז היה מלא. והבאתי הביתה, שילמתי אפילו אוברווייט, <אח> מזוודות. וזה חלום, תקליט. עכשיו, עכשיו, יש גם תירוץ טוב, כי אין לי כבר יותר דיסקים. כן. אז מה נעשה? אבל נכון. לא נחזיק ביד משהו, נכון. נסתכל עליו, או, ועטיפה, ולהוציא את זה. בדיוק כמוני מה שאני אומר, אני אומר אותו דבר. ולנקות את זה, ולשים <laughs> את זה, שזה מסתובב, וכל רעש קטן <laughs> להזדעק, שמא <שבע, שזה laughs> דיסטורשן, ואולי המחט התעקמה. אתה מכיר את זה, משה. מכיר את זה, בדיוק, זה מה שאני אומר כל הזמן. אנחנו נשתדל לשמור לך פה על התקליטים בלי סריטה ובלי... אין איזה תקליט. כן. אז עכשיו אנחנו חוזרים לתקליט הראשון, להלעול. שיצא מתי? שיצא ב-70... סליחה, ב-94. ב-94. ומתוכו אנחנו שמעים את סולו עראק. 94. אז ב-94 עוד, עוד, אה, עוד, עוד היו תקליטים שיצרו לצד ביסק. נכון. כן, היה כן. משהו, אבל האמת היא שזה re-issue, זו הוצאה מחודשת של זהב שחור, האוזן השלישית, אלי חיון, שבאמת עושים חסד. מי פה מנגן? תחליל לנגן, אלברט אליאס. אלברט, אליאס, אוהו, תזמור את הערבית של זוזו מוסה. נכון, זכרו לברכה. אני אז עשיתי הקלטות עם זוזו מוסה. אני יודע, סולו עראק. אין לנו עראק. מעניין מאוד. עכשיו. זה מזכיר לי נשכחות. איזה נשכחות? התעלבר. כן, עבדתי, בדיוק, עבדתי עם זוזומוסה עם התזמורת שלו. יוסף, אליאס, כולם חברים שכולם הלכו לעולמה. רג'וואן, נעים, כן. אתה יודע שעשיתי עליהם סרט. אה, כן? איזה? נקרא צ'לרי ברדד. אתם יכולים לראות את זה ביוטיוב תחת השם בגדד בנדסטנד. כן. Okay. בבימיור של אייל חלפון, זה נעשה לפני 20 שנה. ככה, לפני שהם עברו מעולמנו לעולם את אחר. אתה צריך לראות את זה, אז וש... אני חייבים לראות, לראות, לראות את זה. יש שם, יש שם גם... משה, אולי אפילו רואים אותך בסרט. יכול להיות, כי, זה, כי, אני אסתכל על כי... זה. מה, צילמת אז שוב בבית המוראי. כן, הם, הם, הם באו לביקור, לביקור ב... ב... ב... ב... ב... בקריה. Mm -hmm. הם באו לביקור והם פגשו שם אנשים. אז יכול להיות שאפילו אתה בסרט. יכול להיות, אני אסתכל באמת. ומספרים שם על כל מה שהם עברו. סרט מרתק, אנשים מרתקים, האמת. המעניין, אז במה... אז עשה... עם uh, מוזיקאי ממוצא עיראקי, כן, סרט עד, על, על, על, על התזמורת הבגדאדית. כן, השדוע, <ת <captioning> <ת <plastic> זה רשות השידור. זה לאו דבר בבגדאד, זה היה גם, יש שם עם מצרים והכל, מה? כן, כן. זוזימוס היה חושב. במצרים, עם מצרים היה נכון. נכון. <ת> אנשים <ת> מרתקים. תשמע, זה גם היה, זה גם היה, הקטע הזה שאתה יודע, התזמורת האלה, זוזומוס היה משמר להם בטפ קסטות את המוזיקה, שמעו אותה פעם אחת. ומנגנים. אחר כך הוא אומר להם, וואו, אני תל-אטה, ומתחילים לנגן. לנגן. אין חוכמות, והכל רע. זה... זה... זה לא להבין, לא הוא, לא. הוא אומר את זה בסרט, שלכל אחד מהם יש טפריקודר בראש. עכשיו, <laughs> אנחנו <laughs> שמענו עכשיו מוזיקה של יאיר. עכשיו נשמע מוזיקה מתוך האוסף של, כן, של, של, של יאיר חוסף. דלל. אז הנה. חמזה אל דין. חמזה אל דין. תראה, אם היה לי תקליט של זוזו מוסא, אז הייתי מביא את התקליט של זוזו מוסא. אבל זה שעד היום לא יצא תקליט שלהם. לא, הם רק מוקלטים אצל כוורת, וביוטיובים יש את הפסטיבל המזרחי, אז הם שם. אבל אולי צריך... איזה קטע? הראשון. צד ראשון? הראשון בצד הראשון. אז אנחנו נשמע את... חמזה דין. חמזה דין זה נגן אוד נובי שהגיע לקליפורניה ושם גם פגשתי אותו והפכנו להיות ממש ידידים בלב ובנפש mm -hmm. חמזה כן, דין כן, הוא גם עבר מעולמנו איש מופלא, נגן אוד מופלא עם mm -hmm. הרבה השפעה בוא נשמע מזינים לרדיו קייסי 106 היום. הוא יאיר גלל. עם מוזיקה שלו, ועם מוזיקה מתוך האוסף הגדול שלו, ויש לנו עוד שעה נוספת אחר כך, אז אל תלכו לשום מקום. Heelawalys, eddigden enni, heelawalys, wogittik enni. Dimedi makes a woley. טוב, הנה. אבל uh, uh, מכאן אנחנו uh, מגיעים בכלל לאזור uh, גיאוגרפי uh, אחר לגמרי, אה? כן, אנחנו עושים מין מסע. אתה יודע, uh, האמת היא שהרבה מאוד אנשים שהם שמעו... Uh, בלוז, פתאום כשאני מנגן בלוז אמרו, רגע, רגע, יאיר, אבל אתה בכלל בלוזיקה מן ו... יופי, הרמת לנו להנחתה, אז מה פתאום? אז מה פתאום? אז כמו שמו של התקליט, My Old Love, זה הפתאום. אני התאהבתי בבלוז בגלל כנר בלוז שקוראים לו פאפה ג'ון קריץ'. שאנחנו נשמע אותו. אולי... לתקופה קצרה הוא היה עם ג'פרסון איירפלי. בדיוק. אז יש לי פה תקליט של הוט טונה, שאנחנו תכף נכנסים. והוא השפיע עליי מאוד, מאוד מאוד מאוד, הייתי מן 14 או 15, התחלתי לחקות אותו. וזה בנוסף למה ששמעתי בבית, שזו מוזיקה עיראקית או מוזיקה ערבית. Mm -hmm. ומנוסף למה שניגנתי בקונטינורטורית, שזה מוזיקה... אתה כבר מילדותך, מוזיקה... כבר מילדותך התחלת לנגן קלאסית, <קינור> מוזיקה, קלאסי, מוזיקה, מוזיקה ערבית. לא, לא, מוזיקה קלאסית, זה מה שהיה. שמעתי מוזיקה ערבית, אבל uh, התחלתי ללמוד מוזיקה קלאסית, שמעתי mm -hmm. מוזיקה ערבית, כי זה מה שהיה בבית. Mm -hmm. זה לא היה בגלל שבחרתי לשמוע מוזיקה ערבית והלכנו לקונסרבטוריום, והתחלתי ללמוד כינור. אז מה, מה ילד קטן כבר יודע? שיש את זה ואת זה ואת זה? הוא לא יודע שיש הרבה ז'אנרים של מוזיקה. התחלתי ללמוד מוזיקה קלאסית. ו... אבל באותה תקופה גם התפרצו הביטלס בעולמנו. Mm -hmm. ולא יודע למי... ושמעו ברדיו את זה, שמעו ברדיו, כמו ברדיו, יש פה את המכשירים הגדולים האלה. אז היה רדיו אחד בכל השיכון. שמו זה ברחוב, היו זה, ב... זה ברחוב, כן, <laughs> כי אנשים <laughs> היו שמים את זה במרפסת. <laughs> כן. ופותחים בפול ווליום. ואז, שו... ואז כאילו גדלתי בשלושה עולמות מוזיקליים. המוזיקה הערבית, המוזיקה הקלאסית, והמוזיקה של הרוק, אפשר להגיד ככה. ובגיל העשרה נחשפתי באמת לבלוז, פפה ג'ון, איזה אח של חבר. הביא מחוץ לארץ תקליט של פאפה ג'ון פריץ', שאני מבצע קטע, קטע שלו בתקליט החדש, אולי אנחנו נשמע את זה גם, ו, והתאהבתי בזה, והתחלתי לחקות אותו. לא הבנתי בדיוק מה הסדר, כמה תיבות, איך זה הולך, התחלתי לחקות אותו, והתחלנו לנגן לאט לאט ג'יימס סשנים כאלה של בלוז, עד <אד> כדי כך. שבתל אביב קראו לי כנר הבלוז הכריזאי. אני לא יודע למה קראו לזה כנר הבלוז הכריזאי, אבל זה היה ככה, כנר הבלוז הכריזאי, כי דלל זה לא מתאים. אז שינו לי את השם ליאיר דילן, ליאיר הבלוז הכריזאי, אני מחפש את הפוסטר הזה בנרות, אני לא מוצא. פוסטר כזה שהסתובב. ואתם יודעים, היה מועדון הרוק, וזה, ואני כאילו הייתי כנרא הבלוז הקריזאי של מועדון הרוק. איפה, בבית רוק. לסין? בבית לסין, כן. של, זה, שאול, של גרוסברג. שאול גרוסברג. נו, לא, אולי לשאול יש את ה... אולי יש, לה, לא יש לה, שאול יש. יש. שאול היה כאן אצלנו, אז... וזה, אתה יודע, זה שייך. ובלוז, כן, בלוז, ואחר כך כשהצטרפתי לרשות שמועות הטבע, זה היה בלוז, ועם הבדואים ניגנתי את המוזיקה שלהם, אבל בלוז עם החברים. Mm -hmm. ובקיבוץ צמר, כמעט כל שבוע ושבועיים היה ג'אם סיישן, mm -hmm. והיינו מנגלים בלוז. כי כבר, מה, מה יש כבר לעשות בערבה? מה יש כבר לעשות בערבה? <laughs> אז זהו, הבלוז, אז מי שחבר שלי הרבה שנים יודע שאני... <laughs> בלוזיסט, באמת, בלוזיסט. בלוזיסט. בכינור. וטוב, אתה יודע, החיים התפתחו ככה וככה, ואת הקריירה שלי באמת עשיתי במוזיקה אתנית, מה שנקרא. כן. Okay. ו... החלטנו לחזור למקורות קצת של הבלוז. אז, בלוז. אז yeah. איך אנחנו מגיעים עכשיו לקרוס ו... נש ויאנג. נש ויאנג. או שזה בלי יאנג. לא, לא, זה עם יאנג. <laughs> אני פשוט אוהב <תלב> אותם. תשמע, <laughs> זה, זה תקליט מדהים, דז'ה uh, זה אחד מהמאסטרפיסים של ה... <laughs> שיר, איזה שיר? <laughs> השיר הראשון, <laughs> תשים קרי און, Love is הלוואי עלינו. Okay. <laughs> זה אחד הדברים שהרגע עליהם, ואת שגם שמענו בקיבוץ, ואת גם שמענו בהאחזות. ואנחנו ככה, זורמים. כאב. כמו מוזיקה. הנה זה מגיע. Cross Bistiles. נש וים. כן, זה מדהים. אין... עכשיו, mm -hmm. אני אגיד לכם בצורה מאוד מרגשת, <laughs> שיצא לי לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, להקליט מוזיקה לסרט באולפן שבו הוקלט התקליט הזה. אוי. Oh. אלי. <laughs> אז תארו לכם, זה... חלק ממנו הוקלט בסן פרנסיסקו. והאולפן, ו... שגם גטפו דדי הקליטו, ו... נכנס לאולפן ואתה רואה קונסולה של ניב, משה. כן. בולסונה של ניב, הכי ארוכה שיש, עובדת אחרי שיפוץ, כשלידה עומד המונד ביטרי, או, או. עם הלזלי שלו, עם שניים. ואתה אומר. זה, אני, זה פשוט, פשוט מדהים, מדהים. מדהים זה מדהים, כן. מדהים. זה מדהים. כן. התרגשות מאוד גדולה. זה, זה, זה, זה לחזור לאנלוגי. אה, ככה כשהמיקרופון היה סגור, אנחנו... נזרק פה להעביר משהו על uh, הקסם שיש, לא רק אצלנו ברדיו, הקסם שיש ב, במדיה הפיזית, תקליט, דיסק, קלטת. כן, משהו. לעומת הזמינות שיש ב, ברשת, מה שנקרא, אבל uh, אין שם קסם, ויש גם איזושהי פגיעה, לא איזה, יש, יש פגיעה... כלכלית, ב, <תובע> באנשים שמספקים בעצם את החומר ללבי, לאתרי הסטרימינג. אפשר, אפשר לדבר על זה המון, זה נושא לדיון, ולדעתי לא, אס... לא ערכו דיון בעניין הזה באמת. <תובע> אז אנחנו <תובע> נתמצת את זה לדקה אחת של למה זה טוב ולמה זה לא טוב. אז אם אנחנו מתחילים מה מהאומנות, אז קודם כל, הסאונד פחות טוב. אחר כך... אין עוד את העטיפה הזאת שסיפקה דמיון. במיוחד של התקליטים. של התקליטים. ואינפורמציה גם. אינפורמציה מדהימה. בדיוק. והיית יושב וקורא את זה. אפילו הבוקלט של הדיסקים, כן? ועכשיו, אם אנחנו מגיעים לקטע הכלכלי, אין כבר למכור דיסקים או קלטות או תקליטים בהופעות. שזה בעצם הייתה הכנסה כמעט העיקרית של אומנים מהסוג שלנו, לא מיינסטרים. זה לא מיינסטרים, כן? ופעם, אפילו הלהקות הגדולות, פעם היו עורכים מסע הופעות כדי לקדם את מכירת התקליט, mm -hmm. כן? היום <laughs> אין לך מה שזה יעשה. אין יצא, לך מה לקדם פיזית. אין לך מה לקדם, <laughs> כן? אז הספוטיפיי אולי, או הרשת, יקדמו את ההופעות שלך, אבל זה לא זה, זה לא זה, זה באמת לא זה. טוב, אני לא יודע. אפשר לחיות מהופעות? מהופעות כן? אך ורק מהופעות? אפשר להשתדל מאוד, כן. זה לא קל. זה לא קל. עוד פעם, אנחנו לא, אנחנו לא שייכים למיינסטרים. המוזיקה שלי היא לא במיינסטרים. כן, זה לא פה... לא המוזיקה הרגילה ו... שלך ולא המוזיקה שעשית עכשיו המוזיקה באלבום, uh, עכשיו. באלבום כי חדש. ככה אני, כי ככה אני, אני כנראה ככה. ואני לא הולך להילחם בזה, וזה בסדר לי, ואני מבסוט. אני מופיע, אני מלמד, והכול טוב. כן ירבו. כן ירבו. ועכשיו... אתה שמי... הולך... להביא לנו את, אחרי שדיברת על פאפה ג'ון קריץ', כן. אתה הולך להביא לנו אותו דרך הוטונה. כן, ואנחנו חברים טובים. הוטונה זה גם איזה להקה שיצאה מג'פרסון. כן. כן, זה יורמה וג'אק. אנשים מדהימים, ג'אק קאסידי ויורמה קוקומן. אני רק יכול להגיד בלחש שאנחנו ידידים מאוד מאוד טובים. אנחנו מדברים בטלפון. ג'ורמה? אני אפילו זכיתי להקליט בתקליט האחרון של ג'אק קאסידי. שייצא... כתקליט משולש, oh, uh. כן, אצלו בבית, וגם יורמה, וניגנתי איתם, פגשתי איתם, ניגנתי איתם. טוב, זה סיפור uh, באמת מדהים, איך פתאום uh, אלילי הילדות שלך הופכים להיות חברים שלך. אז אנחנו נשמע את הוט טונה. הטרק נקרא, רצועה ראשונה בקיצור. וג'ון קריט, שהוא מתארח שם, או שהוא היה חלק מההרכב? לא, לא, הוא היה חלק מההרכב. זה מקסים, תשמעו את זה. אז הנה, זה קטע של פאפה ג'ון קריטש. זה מתוך האלבום החדש. זה מתוך האלבום החדש, כן, שאנחנו מבצעים. זה נקרא סלפי פאנקי. סלפי פאנקי. פאנקי, פאנקי, פאנקי, פאנקי, פאנקי מטונף כזה. נכון. <laughs> אה, טוב, אין, אין כמו פאפה ג'ון קריטש דרך יאיר דלל לסיים את השעה הראשונה שלנו. ויאיר נשאר איתנו גם לשעה השנייה עם עוד הרבה מוזיקה טובה שלו ומוזיקה שהוא הביא. אז תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הראשונה, תחזרו לשעה השנייה. ואנחנו מסיימים עם פרפי פונקי. הנה, תודה לך רבה אהרן. תודה פרשי. תודה לאמירה. תודה ליאיר תודה לצלם שלנו שמיד יצלם אותנו כאן. רובי, <laughs> אחלה תפקיד, לא? כן.